A napkelet rejtett kincsestára, kulturális tudományos kalantúra az indiai szubkontinensen, s a világ más tájain. A földi civilizációt az örök, de csak körülbelül 5000 évvel ezelőtt leírt isteni kínadkoztatás alapján védikusnak nevezzük. A tudós világ számára sokáig csak Európa fontos, és a civilizációt indogermánnak nevezték, pusztán a szanszkrit és a germán nyelvek rokonsága alapján. A XX. század közepén már elegendő tárgyi és egyéb bizonyíték erősítette meg, hogy legalább indo-európai kultúráról kell beszélni, mivel a mai indo-európai népek ősei szintén a Skandináviától Indiáig terjedő hatalmas földterületen éltek. Harcias lovas nomádok voltak, sok országot megkódítottak, kulturális befolyásuk Egyiptomtól Kínáig terjedt. Nagyon valószínű, hogy más kontinenseken is a védikus civilizációhoz többé-kevésbé szorosan kapcsolódó népek éltek, de még csak Dél-Amerikában végeztek ide vonatkozó kutatásokat. Ebben a nagyon távoli időben megközelítőleg egységes volt a civilizáció a földön. A védikus írások szerint az emberiség 12 testvértől, a prajzsápatiktól származik, az úgynevezett történelmi kor királyi dinasztiái öt testvértől, akik jajáti királyfiai voltak. Az emberiséget tehát nem lehet fajokra, nemzetekre vagy akár csak nemzetiségekre osztani. Vannak persze különbségek a test magassága vagy színe alapján, de néha még az ikart testvérek sem hasonlítanak egymásra. Mit gondoljunk arra a sok hagyományról, amelyek szerint az emberiség ősei óriások voltak? A védikus írások megerősítik, hogy az úgynevezett aranykorban az emberek nagyon magasak voltak, és sok száz évig éltek. A jainna szentírások hozzáteszik, hogy négy naponként csak egyszerettek, és az ételt teljesítő fákon találták. Még az ezüstkorban is óriások éltek, azt az, aztán az emberek magassága fokozatosan csökkent. De még ezek az óriások sem alkottak különfajt és a földi emberek végső soron, mint testvérek. Létezik ugyan 400 ezer emberi faj, mondják a védikus írások, de ezek más és más bolygókon élnek. Mi azonban ismerjük a törpéket, ha másonnan nem, a mesékből és buliver utazásaiból. A liliputiak, a törpék mindig elbűvölték az embereket. A gyerekek nagy örömmel hallgatják, hogy valaki még náluk is kisebb, tehát még inkább kiszolgáltatott. Az északi és a kelti, kelta mítoszok azt mondják, hogy egykor törpék, vagyis alacsony termetű, sötétbőrű, félénk emberek éltek Európában, akik a mai európai népek ősei elől sűrű erdőkbe, barlangokba és mocsarakba húzottak vissza. Gazdálkodtak, voltak állataik is, de a legszívesebben bányákban és kovácsműhelyekben dolgoztak, mint kitűnő kézművesek. A számbeli fölényben lévő magas, eurős, világos bőrű emberek, akik talán hódítóként jöttek, lenézték és kihasználták őket. A törpék lassan kihaltak. A valóságból átköltöztek a babonák, a misztikus dolgok és a mesék világába. Emlékük azonban nagyon is élő. És sokan egészen komolyan beszélnek arról, hogy ez a kihalt faj az északi népek és a kelták őse. Annyi biztos, hogy a két edda, a germán legendák, a kelta folkról van törpékkel. Az északi mitológiában az óriás Imír oszlásnak indult testéből jöttek elő, mint apró, sötét színű lények, vagy a tengerhabjából, ami ugyanennek az óriásnak a vére. Az istenek megsajnálták őket, amiért olyan kicsire sikerültek, ezért megajándékozták őket okossággal és mindenféle hasznos képességgel. Négyen, Ausztri, Veszri, Szuri és Norori azt a feladatot kapták, hogy tartsák az ég négy sarkát. Ezeket a mitikus neveket őrzik az égtáják mai angol és német elnevezései. Ost, West, Süd, Nord, illetve East, West, South és North. Imi Róriás, nagyon hasonló, mint a védikus irodalomban a Purusa meg az a számtalan óriás, akiket más népek teremtés mitoszaiban darabolnak fel, Sumertől Kínáig. A purusa zsírjából lettek az erdő és a levegő állatai. Testéből házi állatok, szájából papok, karjaiból harcosok, combjaiból vajsák, lábaiból szolgák, elméjéből a hold, szeméből a nap, leheletéből a szél jött elő. Törpék csak imért testéből születnek, ami bizonyára nem lehet véletlen. Valamit láttak azok az északi emberek, mert minden mitosznak van egy reális magva. De hogy pontosan mi történt, azt nekünk magunknak kell kihámoznunk, mert a törpékre vonatkozó hagyományokat az idők folyamán sokszor átértékelték. Ma a törpéket többnyire úgy képzeljük el, ahogy Jonathan Swift leírta a liliputyakat aki történetükben a korabeli Anglia társadalmának karikatúráját alkotta meg. A törpék persze kicsik, a régi hagyományban is. Néha csak akkorák, mint hüveik matyi, és sosem nőnek nagyobbra, mint egy két éves gyerek. Megjelenésük az emberhez hasonlít. Lehetnek fiatalok vagy öregek, csak éppen nők nincsenek közöttük. A törpék nem élnek házasságban, és nem szaporodnak. Az utánpótlás kérdését úgy oldják meg, hogy gyermekeket rabolnak. Hogy egy több mint két méteres viking gyermekéből hogyan lesz arasznyi törpe, azt én sajnos nem tudom. Lopnak szép lányokat, állatokat, kenyeret és más ennivalót is, különösen a fekete törpék veszélyesek. A legtöbben sokat és szívesen dolgoznak a bányákban, és mindig pontosan tudják, hogy hol vannak a leggazdagabb telérek. De őriznek mindenféle mágikus kincset, aranyat, ezüstöt, drága köveket sőt, a nap és a hold ragyogását is. Szívesen adnak a páratlan kincsből annak, akit megkedvelnek, de a tolvaj rosszul jár. Nagy szerencsétlenség éri, és a lopott kincs száraz fa A törpéknek mágikus képességei is vannak, például látják a jövőt, így aztán érdemes megfogadni a tanácsaikat. svájc törkéi, Akiet két -e néven emlegetnek, segítenek a földműveseknek, megkeresik az elkoborolt terneket, tűzifát, erdei gyümölcsöt hoznak a szegényeknek. Errefelé a bányászok sokszor hallani vélték, hogyan dolgoznak apró csákányaikkal, és néha látták is őket. Éjszakára ételt hagytak nekik a föld alatt, mert féltek kiszámítatlan természetüktől, és meg voltak győződve arról, hogy a bányomlás, még a súlytólég a törpék büntetése. 17. századig rendszeresen, szorványosan, míg a 18. században is láttak törpéket, főleg az erdőben, meg olyan helyeken, ahova a megalit korba temetkeztek. Michael Drayton a 11. században így ír. Nem tudtam erre nézzen az erdő hallgatag útján. Integetett egy mérges gomba barnak alapja. Fordult jobbra, meg balra. Szóltak, de senkit se látott. Megkötözte az éjszaka nagy feketén, kötelekkel. Hangokat hallott, szólni akart, de száraz a torka. A törpéket bizony el kell kerülni, mondja Drájtom, mert azok pogányok. Templom elől menekülnek, és az oltárt elkerülik. A 18. században aztán örökre eltűntek a föld alatt. Bár hogy valóban eltűntek-e, nem tudhatjuk, hiszen a láthatatlan világ létezése nem függ a látható világ ismeretétől. Azonban nagyon előre szaladtunk. Az északi mítoszt ott hagytuk abba, hogy a törpék megjelentek imír testéből, és négyen azóta is az eget tartják a kardinális pontokban. Más népek óriásokra, vagy nagyon erős állatokra bízzák ezt a feladatot. A törpék azonban mindenféle varázserővel rendelkeznek. Nem számít, ha nem nagyobbak, mint egy arasz. Mégis olyan magasra emelik fel az zeget, amennyire csak kell. A törpék. <coughs> mocsán, a törpék a saját külön föld alatti társadalmukban élnek. Hosszú szakálluk van, öregnek látszanak. Csúfak, néha púposak is, de mindegyik nagyon bölcs. Sokáig éltek. Azt tartották, az ember élete csak azért olyan rövid, mert egészségtelenül táplálkozik. Ők maguk csak azt ették, amit az erdőben találtak. Házaik mélyen a hegyek gyomrában, vagy a víz alatt épültek, és csak burus időben, vagy éjszaka jöttek fel a föld felszínére. Szürke és barna ruhákat viseltek, hogy ne lehessen észrevenni őket a sziklahasadékok között, és az emberek ne tudják meg, hol van a birodalmuk bejárata. A napfénytől nagyon féltek. Egyszer egy Alvisz nevű törpe eltévedt, egész nap a titkos lejáratot kereste, aztán a nap fényes sugarai kővé változtatták. Mint már említettem, a törpék között nincsenek hölgyek. Csak Ivaldír királynak volt egy lánya, Iduna. Ez a leány nem is volt olyan kicsi. Hosszú, aranyos fürtjeivel, nagy kék szemeivel egyáltalán nem illett a törpék közé. Egyszer hallott a napfényes felvilágról, és attól kezdve mindig a napsütésben akart sétálni. A király hiába íezgette a kővé vált alvíz történetével, Iduna olyan szép volt, hogy még a napsugarak is szerelmesen simogatták. Végül mégsem a naphoz ment feleségül, hanem a költészet és ékes szólás szép, fiatal istenéhez. Ettől fogva vele lakott, és az lett a feladata, hogy megőrizze az isteneknek örök fiatalságot, szépséget és erőt adó aranyalmákat. A történetből kiderül, hogy Iduna a vánok, a régi istenek nemzetségéhez tartozott, akik állandó harcban álltak az istenek új nemzedékével. Néhány csatát elvesztettek, de az ellenfelek egy idő után, uta, egy idő után kibékültek. Egyik főistenük összeházasodott egy leányjal, aki óriás termetű volt. Az ilyen házasságok megerősítették a vánok pozícióját, de a vezető szerepet már nem tudták visszavenni. Mivel a vánok a föld alatt éltek, és ügyes kovácsok voltak, természetesen felvetődött, hogy ők maguk, vagy az utodaik a törpék, akik egészen a 18. századig kóboroltak Európa erdőségeiben. A törpék mindig bányáskodtak, fémekkel dolgoztak. Iduna két fivére, Odin számára varázserejű készített, tor feleségét pedig hosszú aranyfürtökkel ajándékozták meg. Törpék készítették a mágikus láncot is, amelyel Odin és Thor megkötözték a fenris farkast. Brök törpe egy varázs erejű köszörűkövet csinált rungiri orriás számára, azután díjsekezni kezdett, hogy jobban ért a fegyverkovácsoláshoz, mint Ivaldír fiai. Ők persze megüzenték Bröknek, hogy készítsen egy kalapácsot is, különben ott tütik agyon, ahol először meglátják. Brök meg is próbálta, de nem sikerült neki. Szerencsére segített rajta a testvére, aki készített számára egy olyan kalapácsot, amely mindig visszatért az Isten kezébe. Később a fegyverek egymással harcoltak, és a kalapács darabokra törte a köszörű követ. Odin számára varázslatos gyűrűt készített Sindri, amelyből minden 9. éjszakán 8 több lett, úgyhogy Odin nagyon hamar meggazdagodott. Freyr aranysörtéjű vatkant kapott. Sindic csak betette egy vaddisznó bőrét a tűzbe, és már is készen volt a mágikus vadkan. Freyr néha lovagolt a vadkanon, máskor kocsiba fogva. Egyforma gyorsan repülve a a szárazföldön, a vízben vagy a levegőben. Olyan fényesen ragyog, hogy Freyrnek sohasem kell sötétben utaznia. A törpék szívesen csinálták ezeket a csoda dolgokat, de mindenki bajba került, aki azt hitte, hogy kicsikarhat valamilyen ajándékot. Két törpét arra kényszerítettek, hogy csinálják meg a varázs erejű kardot, a tréfimet. Megcsinálták, de meg is átkozták, hogy akkor is halált hozzon, ha csak véletlenül veszik ki a hüvejéből. Amikor a törpék éppen nem fegyvereket kovácsolnak, akkor mész sört főznek az isteneknek. Kiváló költő lesz, aki akár csak egy cseppet kap ebből az italból. Egyiptomban is voltak törpeistenségek, a leghíresebb, a torzra sikeredett Bész, akinek szobrával vagy amulettekbe vésett formájával gyakran találkozunk a múzeumokban. Sötétbőrű, széles arca van és lapos orra, aránytalanul rövid lábai és állatfülei. Dobott és kést tart a kezében. Sok feladata volt. Például megvédte az alvókat, távol tartotta a mérges kígyókat, szemmelverés ellen védelmezte a fáró gyermekeit, elhárította a káros befolyásokat. Leginkább a Krisztus előtti első évezredben tisztelték. A kései panteizmus istenábrázolási kísérleteiben az összetett alak fejet kapott. Minden testrészén további fejeket vagy szemeket viselt. Minden egyiptológus megállapítja, hogy bész idegen származású, de az már nem egyértelmű, honnan került a fárok földjére. Nem tudni, hogy az egyiptomiak milyen szoros kapcsolatban álltak a védikus kultúrával, de az biztos, hogy jól ismerték. Talán ezért írják le az idegen bészt ugyanazokkal a szavakkal, mint Rigvéde az idegen daszjukat és panikat. Sötét szín, széles arc és lapos orr. Vagyis ami ennek a védakövetők elképzelték a testi szépség hiányát. Alkalmilag a görögök és rómaiak is megemlítik a törpéket. Például azokat, akik létekon másztak fel Héraklész boros kupájának a tetejére, vagy gabonakalászokat vágtak le egy apró fejszével. Arisztotel Arisztotelész és Plinius szerint a törpék barlangokban élnek a Nílus partján. Etiópa, Etiópiában és Indiában tojáshéjből építik a házaikat, és a legjobban a darvaktól félnek. törpék igazi hazája azonban Írország, Skócia és Kornból. Az ír szlóg kistestű, gonosz szellem. Seregestől repked a levegőben, mint a madarak. Apró vizitündérek békán lovagolnak, vagy fél csónakáznak. A koboldok a házi munkában segítenek, és ellenszolgáltatásul csak azt kéri, hogy javítsák meg apró ekéiket, boronáikat. Vannak tűnérek, amelyek csak akkorák, mint az ember hüvelykúja. Örökké szépek és fiatalok, táncolnak és zenélnek. Skóciában a Brownik szolgálatkész apró barna emberkék. Az elfek gyerekeket és jószágot lopnak. Az angol angoltörpék, még a Goblin, Imp, Bugimen és a Portum, és ez utóbbi csak egy centiméterre nő meg. A tündérek királynője Mab, akiről Merkúció is szónokol, Shakespeare, Romeo és Júliájában. Ő sem nagyobb két centiméternél. Ezek a kis tündérek nem ártanak senkinek. Annál inkább a Jack o the Green, vagy Puck, aki pusztán szórakozásból mindent összekever, feldönt és kiborít. Szintén Írországban élnek a leprekaunok, akik a magányt kedvelik. Kerülik az emberek társaságát, de még a többi leprekaunét is. Többnyire csúnyák, kicsik, és az arcuk nagyon ráncos. Szürke vagy zöld kabátban, szürke kalapban járnak. Rosszagú dohányt szívnak, és rengeteg sört isznak. Föld alatti kincseket őrizve. Sajnos a szivárvány mindig megmutatja, hol van elrejtve az arany, ezért a leprekaunok állandóan új helyekre szállítják a kincseiket. Más törpék ezüstbe aranyba öltöznek. Szórakozásból birkák vagy kecskék hátán nyargolnak, vagy beúsonnak az emberek pincéibe, és megisszák a borukat. A vörös emberke szintén a leprekon közeli rokona. Piros úhában jár és mindenféle rossz tréfát üz az emberekkel. Ő küldi a rossz álmokat. Cornwallban talán még a 19. században is hitték, hogy mindenféle törpe népség lakik az erdőkben és a bányákban. A piszki, elegáns, szép színes ruhákban járt, és az volt a szórakozása, hogy tév útra vezette az embereket. Azt tartották, csak az van biztonságban a piszki csíkejőseitől, aki kifordítva viselik valamelyik ruhadarabját. Azt mesélik, hogy egyszer egy csempész partra akart szállni. Körülnézett a parton, hogy tisztel a levegő, és egyszer csak mit lát, több száz piskelyi táncol egy erdei tisztáson, mindegyik zöld ruhában, piros sapkában. Nem lett volna szabad megszólalnia, de ő annyira elcsodálkozott a lengő szakálukon, hogy önkéntelenül felkiáltott. Hát, is sosem vákoztok öreg piros sapkások! A piskejek megsértődtek, előrentották apró fegyvereiket, íjakat, láncsákat, hurkokat. Menekült is a a csónakjába bár kavicsot is utána dobtak, azok meg olyan forrók voltak, mint az eleven parás. Egy másik romveli törpe, a Sprigan, aki nagyon szeszélyes, hol meggyógyítja a betegembereket és teheneket, hol gyerekeket rabol, és csúf kiskölyköket hagyott helyettük. Őrzik a kincseket, amelyeket a régi királyok elástak, és közben vidáman énekelnek. Törpék a bukkák is, eredetileg kelta istenek, akik azért zsugorodtak össze, mert már senki sem tiszteli őket. A Knocker és a Pixi a régi bányákban akik ahol nagyon jó, kiismeri magát. Kolvolban még nem is olyan régen ónt bányáztak, és az elhagyott bányák magas építményeinek különös sziluettjei úgy emelkednek ki a tájból, mint fekete várromok. Azt mondják, még mindig sok ón, ólom, ezüst, és talán még arany is van a föld alatt, de a megművelés megszűnt. A bányák beomlottak, vagy mindent elöntött a víz. A pixiket ez nem zavarja, nagyon jól tudják, hol van az arany. A knokkereknek, vagyis a kopogtatóknak csak a hangjukat lehet hallani. Ők is mindig ott dolgoznak, ahol a legtöbb érc van. Régen a bányászok mindig ott hagyták nekik a kis ételt, és sokan állították, hogy látták is őket apró csákányaikkal és bányászlámpásaikkal, amikor hirtelen áttörtek egy falat. Törpe lények a föld elemi szellemei, aket Paracelsus nevedette gnomoknak, gnómoknak a tudást jelentő gnózis szóból, mivel tudják, hol rejtőznek a fémek. Paracelsus megismétli a régi mesét, hogy a föld alatt élnek, elásott kincseket őíznek, úgy mozognak a földbe, mintha az csak levegő lenne. Dardanus írja a gnomokról. Föld elem lényei, és mint az anyjuk, ők is sötétek. Szárazak, mint a kő, a jégnél is hidegebbek. Földalti lyukakban, járatokban tanyáznak, és csak sötétben jönnek elő, mert a holdat is félik. Mások azt írják, hogy a gnomok szakállas törpék sötétbarna szerzetesi ruhát és csukját viselnek. A teozófusok szerint az asztrásik lakói rendszerint láthatatlanok, de mindenféle alakban meg tudnak jelenni. A sok törpét, koboldot nem mindig könnyű megkülönböztetni egymástól. A védikus irodalom elmondja, hogy egy alkalommal viss Nóisten törpe alakban jelent meg. Ez úgy történt, hogy a démonok legyőzték a félisteneket, és beköltöztek a mennybe. Aditi, a félistenek anyja nagyon búsult a fiaiért, és arra kérte férjét, Kasjapát, hadd legyen egy olyan fia, aki visszaszerzi a félistenek számára az elveszett birodalmat. Kasjapa azt mondta, hogy ez nagyon nehéz lesz, és sok fogadalmat be kell tartani. De Aditi mindent elvállalt. Visnu meg is jelent előtte sárga sejem ruhában, négy kezében kürtel, koronggal, buzogányjal és lótuszvirággal, és beleegyezett abba, hogy a fia legyen meg. El is jött Sravana dvádasin. abban a kedvező pillanatban, amikor éppen felkelt az Abhijit csillag. Visnó egy brámana törpe alakját öltötte fel, a félistenek pedig megajándékozták mindenféle értékes dologgal. Mivel törpe volt, ez is lett a neve, Vámana. Hogyan fogja legyőzni ez a törpe, a démonok hatalmas királyát? Vámana nem akármilyen törpe volt. Szépsége mindenki másét fölülmúlta, és súlya alatt a föld minden lépésnél megsüllyedt. Vámana csak három lépésnyi földet kért Bali királytól, aki mosolyogva teljesítette a szerény kívánságot. Vámana azonban az első lépéssel a földet, a másodikkal a mennyet lépte keresztül. Mi lesz a harmadik lépéssel? Bali felajánlotta a saját fejét. Kedves uram, lépj ide! Visnu három lépésének történetét elmondja a Rigvéda, a Vájú, Matsya és Brámonda Puránák is. Egyes tudósok azt állítják, ez a történet azt mondja el burkolt formában, hogyan folytották el a démonkultuszt. Balit nem önmagáért tisztelték Indiában, hanem mert minden tulajdonát és saját magát is felajánlotta a legfelsőbb úrnak. Vámana visszaadta a félisteneknek a mennyei királyságot, majd eltávozott a saját bolygójára a transzcendentális Vajkunta világba. Elment, de ismét vissza fog jönni, amikor szükség lesz rá. A napkeret rejtett kincses tárát hallották. Ma törpékről írt nekünk Szilágyi Márta. Búcsúzik Önöktől. Széchi Dóra, Marko Eszter és Bányai Géze.